دغه ټول یا پاتې کې د دې لپاره چې د دې لپاره چې او د دې لپاره چې انا گلیری دي نمختی ول څو راتلی شبد ا مصفه د دې پاتې په ټولو د دې کې دلا ایزه او کوط افال ما اول کتاب د توحید اصول په پونځون غوړون پر لاتر د دې پليوان د دې اول رب العالمین جلال الرحمن الرحیم ادرج مالک یوم الدین یا پښار کې دا وړ توحید ذکر کې دا مقصد د شکر ته مخه ذکر کوي یعنی ان الله اکبر او ما خسر یا ایه تناګر یی کنه یی بیا ایسه خار پنځې کې پدې ایسوې بیا سري مسیحې څخه او پدې کې د دلایل او سماره چې د دې راه استقامت ته یو جنور مشر مستقيم دی دا نه نه د لوی بیان کې یو منو دلایې یو موضوع دلایې او شوالدې د دې د توحید بیانې لینې نه باچا لګریده د دې یو ملنځي یو نوېنځي او درې ملنځکان په اجمالی ډول د دې بیانې په دیوالۍ سره ختم شو. تاسو څنګه یاست؟ حدیثه د دې خبرونه د الله تعالی او الرحمن الرحیم. دي دا څنګه چې موبایلونه لري او د ګروپونو په شاکل کې څه میرا جوړي دی؟ دایته په کار کې چې دې د خلاصې پړی طریقې بنیادي او بیا دا چې کوم استاد ای دی نورو نه تیري استاد دیم یادای او اغه دې تیري ملګرو ته ځکه دا دیم دا ده او شاگردان دیم یادای نو استاد چې به می یادېږي شاګردان څه به می یادېږي یو څه مونږ ته پر د استادانو ته پر شنو اصل مقصد هم دی ترجمه او کلیه تفسیر نه ګټ شي او چې باندې ته د صورت مقصد او دا ارس و یاد شید اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بقرا مدنی سورت دی نزولن ستاسی دی و اتیایم پس دا سورت متوفی فین نا نازل شوی دی او بترطیب د نزول تی دویم دی پس دا سورت فاتحین ربت دا سورت دا په سورته فاتحه کې الحمدلله د الله لفظ الله اذا الاهنا مشتقي په سورته بقره کې مساله د اله تفصیله ذکر کړي ده دیوچینه ورڅېره ده د نوجه په سورته فاتحه کې الحمدلله به تور د توحید ذکر شو او د ری دلایل یې اقلیو په رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یو میټین نو سورته بقره کې داواده توحید متادد انداز کې ذکر کای لکه آیت 21 کې داواده توحید ذکر کیای او ناسو بو د رب کوم په عبادت سره د باغیوانی بيزه دلایلی خپل ذکر کی نو بیا آیت 36 کې داواده توحید ذکر کی الله لا اله الا هو کوونن سره د باغیوانی ته دلایلی خپل ذکر کی دای تاسو 55 کې داوود توحید جکر کې اللهو لا اله الاهو ایتل کرسی د پاګیمان یو لزلایل یې جکر کې او پسالورم ځل داوود توحید ذکر کې د صورت باخير کې لله ماف السماوات او ماف الارض سره نو که قاعده صورت فاتحه دا بقره دا د صورت فاتحه تفصیل دی دیوځینه ورپسې وروړو نو درې موځه صورت فاتحه کې او رب العالمین العالمین ایام ذکر کړو نو سوره بقره آیت 21 کې وایي ایه الناس تعبدوا ربکم عالمین ټول دنیا کنا دلت ربکم stra سورب چاته قران خطاب کوي stra سورب ودل دې کې خصوصیت معنا ورکړي دا چې عبادت کوي درته په انسانانو نو ندی تاوی قاعده تخصیص پرسته تا تامیننا قاعده تخصیص باندې دا تامین دایي چې په لوه عمومی خبره وکړ شي او بیا اخر کې بند یو کوم تا یو بند ته مخاتف شي او هغه ته خبره کوي سلور نعمتو ذکر کوي پسوره فاتح کیه الرحمان الرحیم نو پسوره پس بقره کې د رحمانیت او د رحیمیت نموني ذکر کوي اعتصایشنا پس سلور نعمتونو ذکر کوي نیا مہربان جی کر کئی چل لا وے د نشنمش نو کیفه تکورونہ بالله د دنیا فائدې مسلاس وپاره پیدا کوي نو کیفه تکورونہ بالله ساسونیکا ادم علی السلام معوذس کو په فرشتو نو کیفه تکورونہ بالله ساسونیکا ادم علی السلام ل یو خطا وشوغه وی ولا ماف کنو کیفه تکورونہ بالله دیو جی نه وپسی روانو پینځه موجه په سوره فاتحه کې وی مالک یوم اللهم نسفزور خلاص اقول لي شي كولين وسوره بقرات 48 كي وسوره بقرات 23 كي غا دنيا كي د نجات كي كمثلور لاري دي وبند ضمان خلاصاي غا سلور و نلاري و ت بندي كيدي ي سفارش رشوه و احتجاج علاوه دنيا كي غول پري سلور و خلاص كي كن و التكبر ذات طريق دي نيست ما لي شي بگموجا پسو وي ا كنابدو دا و ذکروا یا کنا بدو باندې بیا د لایل نو خیالمو دا الحمدلله پداوا باندې د لایل وو یا کنا بدو پداوا د لایل نو نو دلته کې 21 کې داوا د هي ذکر کی په عنوان نو وو دوسرای یا نو څو وو د پدی باندې پینځه د لایل اخی ذکر کی کی وجنی اور پسې ورو غوته د عبادت وضاحت کوي راځي وو مووجا پسوره ته فاتحه کوي یا کنا الله خاصه عبادت مصولت بقره که د استعانت طریقه جی کرکا ایت پیندالیس اور ایت اکسو ترپن که چونسعینو بی صبره و سلا تلانا شی امداد نو صبر بکی یعنی مطلب د امداد تپارا و تخبل پل دین پری دی لکباش بندوان تکلیف سیاچی نو آغاق پل دین پری دی. و ویعنی تکلیفون دیرتی دیتا دی دی دی دی بسوک تنگی دی دوحید پری سنت پری دی قرآن و تا پری د صبر مطلب دا چې تکلیف کې وو انداد غواړي د لانه په صبر او استقامت چلنه په قران او سنت نکله کې تکلیف ورغلی دی او خدای د قران او سنت له امتثال کې او سلام منځبم وسره کې امور مسلمه مته دې امور مسلمه او سره هغه انسان چې ازره مضبوطی کې دله امداد وسره اتموجه په سوره فاتحه کې وي ان د سراط مستقيم بیان شو دی الله مغلط کی پثیرات مستقیم له سورته بقره په اغاز کوي چې غی شرات مستقیم څه شي دی نو غرض دالک کتاب لا ریبسی اغه دا کتاب دی دا توحید دی چې په دې کې څه شک نشته دی او دا رب ته اتمو دا تقریبا ټولمو په سیرین ذکر کړی دی چې سورته بقره په فاتحه په څه کې دی دی چې دی بقره کې د شرات مستقیم وزاحت کې څلات مستقیم څه شي دی ذالک الكتاب نحموجه و سورته فاتحه کی و الی ستر الذین انعمنا علیہم اللھما تجا من انوन्हہم لا را صانکی مات روان کی نو پسورته بقره تی پاول کی پینځو ایتون کی پینځو صفات د منوन्हہم ذکر کای چې پچا مانی د الله نعمتونه شوی نو اغا دا غمنوونه له هندي د پینځو نه متو نه پیژر کای دغه پینځو صفات. نو سموږه دا سوره تی فاته ہی پاخير کی ویلوی مگزوب علیہم الله په کوم خلکو څخه غضب دی نو ما دا وای دلاره نو ساتي. د سوره بقره 83 کې د مگزوبون علیہم صفات حکم د دنیا او حکم د آخرت ذکر کای. ان دا غي وضاحت کوي د وجنې ور پسې راوړلو. یو له سموږه سورت الفاتحه کیو یو ول زوالین اللہ ما ذا خلق اللہ رنو ساتي چې هغه په دین کې مستورب دی او پریشان دی چې خو دی چا مون او چا پس روان شو نو سورت البقره کې 8 9 16 پوری لن صفات په دغه زوالین او د ذکر کوي و زه هڅه چې کته کہ زوال نه پیژني ته ګمرا نه پیژني یار دې ور کشي لتاغ نه پیژني نو ذا اللہ نه پیژني د تا وګور او په دې ته است او حکم د دنیا ذکر کوي چې دې په دنیا کې حیرانو پریشان دي او حکم د آخرت ذکر کوي چې د دې لپاره په دنیا آخرت کې درد ما کا دی زه ته منافق ته خلکو زړه دایې په مخامخ اظهار د محبت کوي ته وایي چې جماعه دی خداده کومه خو ګیدو نده د سره به هم جاری او ته دوی ته لاسي نه د هم د سره زوکه او دلنس انداد په بانه وې درشل زېلي فری کړی وي په داسې پوغلا دشمن نه د لامغو ساتي چې هغه ومانه ستوانو په څېر کې کارونه ورو دشمنانو کوي امتیازات په صورتو موږ ویډیو کاندې زهر صورت په سر کې و موږ یې خبرې کوو یو صورت مګی ریکو مته نيده دریم ربته صورت دریم tiaasatه صورت فالو مقصد مقصده صورت او پنجم تقسيم بسوره په درې ا ته خبريم غو کې اس مون پرمه خبره کو چې ان tiaasatه صورت کومې خصوصی خبرې دي چې هغه صورت ته مقاله کښتا او بیا په نورو قران کې دی نشته دي ددا صورت ممتاز ده په کثرت احکام چې پدی کې کم اوامر او نواحي دي نو احکام القرآن کې ابن عربي رحمه الله چی فی ها الف من الامامر و الف من النواهی ذر بکی اوامر دي او ذر بکی احکام دی داسې سی بل صورت تان تفصیلی دونو گدنشتا دویم دا سورت ممتاز دی پا کسرت خبائف سالی کتاب و سرا یهود و نصارا چی پدی کتاب پدی سورت کسنگا شرمولی دی او سنگ اختارکوی دا سی بل زی نشتا در ایمو دا سورت ممتاز په پا واقع دا زبح البقری سره او د صورت نومه باقره ده دا باقره و بیان پکې راغلي ده دا رنگي دا صورت ممتاز ده په واقع د حضرت رسول عليه السلام آیت 253 کې چې رسول عليه السلام الله صل کله موږ کو د زمته د پاشا به را ژوندې کو او هغه ته پټونه لګید چې ما سونه وختیر کړی دا رنگي صورت ممتاز ده په واقع د حضرت قالوت آیت نمبر دو 246 باندې او آیت 265 نه څخه ونفور نارنګي دا صورت مونټاج دی د ابراهيم عليه السلام په مناجره آئ 258 کې ستاسو ښا سره مناجره کړی دا او هغه پړکړی دی نارنګي دا صورت مونټاج دی آیت الکرسي باندې آئت نمبر 254 کې الله لا اله الا هو کدا نه د پوسو کې چې آیت الکرسي د قران په کوم صورت کې دی تاسو سره ها کې دارنګه دا صورت مونتاژ دی په خپل او بدوالي باندې تقریبا 20 می صفاره یو صورت ته دارنګه دا صورت مونتاژ دی په یوهي تویل باندې اې 288 کې چې هغه دلين مسالح سره تو میت نو دغه هغه ایا ته په ټول قران کې ویابل ځکه نشته ری دا صورت مونتاژ دی د څو په هورمت او په تفصيلي بیان سره مقصد دا صورت یا داوته صورت یا مهور د صورت یاني دې کم کومه مقصدي خبره ده چې دا نور ټول ټولې څه خبرې دي د دغې ناشر لدا چرلي او تاویږي را تاویږي نو مقصد د صورت کومه اکثره چانه تاسو په انګليسي کوله تفسیر راځي څنګه استادانړي کوله تفسیر کوي په کوله تفسیر کې د دې سورې فاتحه مقصد کومه ته خو لیکنه کله چې ورته نزول شایي نزول شروع کیږي نزول شایي نزول ته پوسلو کوم دا خدایي مساقته مقصد چې دا کوم مقصد لنازل شوي دی دینه کوم خبره موته ابو الصلب دی نو مقصد په صورتو دی څلور خبري تفصیل ذکر کوي چې د اصول مهمه وندي او د اصول مهمه وندي ځکه قرآني کریم کې اته مزامین بیان کیږي سالوردا اصول مهمواي او سالوردا اصول مهمداوي اصول مهمه يعني او سالور اصول شيپاري ماني ايمان د ايمان هغه بنیاد دي او په دې سالورو کې شي پاتې کیو کوم دي د يوم نته انکارو کې نه مځ بیا وند مومن نشي پاتې کی دي بیا مسلمان هم نشي پاتې کی نو اصول مهمه لکه توحيد الله يو دي دا به سره په سات شری جوړ نه په صفاتوکې بیم ررسالت اسبات ته رسالت چې الله تکم کوم دنیا پیدا دا کړي ده دغ وخت نه تر نبی بیاله اسلام پوری الله هر حومله د هغوی د ااصلله دپه پ غمبر راليلی دی او هر یو پیغمبر غمبر بلکل صحیح بیان کړی دی او هغه پهې د خپله ځانه هی کسمه دو بدل نهدي کړري نو انبیاء بیاوه بر حمنې تلفونم دي په ټول عمبيه غراوم وصای ایمان اجوالنوی او په نبی علی سلام وصای ایمان تفصیلاوی چې د نورو انبیانو چې کوم شریعتونه دي ومنسوخ شوی دي او په شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شلیجه درن د اصول مهمونه صداقت الكتاب صداقت الكتاب یا صداقت القران صداقت الكتاب چې نو مطلب دا چل نه د هر زمانه کې د مخلوق ته اصلاح لپاره یو کتاب را لګلو او هغه خپل وک کې د هی سرشم چې کله پیغمبر سره ووووهه کتاب کله چې پیغمبر تللی دی او کتاب بیا او ممت ته پاتې شوي دی نو هغې په کې بیا د خپله ځان بدل کړي پوه دی په خبره لکه تورات کې د دنیا دغه شوي دی تحریف شوي دی په دبور انل کې تحریف شوی دی نو مونکو په دی معنیمان د وړلهون اسممانې کېتابونه را لیلي دي نو ټول په خپل و د هظیت سرتشې وي خو پا غی زمگ ایمان اجمالا زی او پا قرآنی کریم بانی بزمگ ایمان تفصیلی وی سه مطلب تفصیلی سه مطلب تفصیلی مطلب دا چی دا قرآن بمون کلاوو اول خو بتا مون دردو نمونی چی دا دلاله کتاب دی نبیا بتا مون بیزدکو اول می الفاج ازدکو بیا بیمانه ازدکو تفصیر بیزدکو از او پا دی بمون کوشش کو تما خیدت لو کوشش بکو او بیا موږ د دې په بیان کولو چې د خلکو اسنا په باندې وشي تدې هیڅ کم عوامیر دې پاره عمل کول دې چې کم نوایيږي نه وزن ساتو او څلورم د اصول مهمونه ایمان بالآخرت یو ورځ را روانه د حساب کتاب کېږي او ځواب الله لجواب ورکوم ځواب الله لجواب ورکوم زم دې اصول ممیزه اصول ممیزه یعنی اغه اصول او رسول رسول غا د دی سور اواصوله مهمه انداد کوي هغوی تعیید کوي دا سور اوسوله مهمات سرهغې پورې په ملک ک نه شي نافې دی ترسووپرو چې د اوسول ممدونهد سره چې هاات دی شوي اوون کو په خبره خبره پوه چې که نه چې نه پورېږي نو نه بیا ل اسلام چې بیا مدی سلی چېادېنیکر دی چېادې کړی کهه ځکه چېڅو پورې جاد نو شوي د د اسلام حقانست چا نه من وچ په جهاد کې په جنګي بدر کې 313 کسان دا په زرو کافر باندې غالب شو نو خلکو مونږ لږوای چې اسلام دا سیند زنده او بدر عدد خلک بیا را روانو او مسلمانې دل نو اول د اصول مهم مهمهونه جهاد او جهاد لري د لپاره سربېره انفاق په شکل انفاق څه ډول مالګولو ته جهاد بغیر د پیسو نه کیږي تا په ل دان سوونه د خلاص جبه وي تا سره چې توورنی ټوپت جازني اصللې ته دشمن مع هم ل پس کوېه داسې د نه ته به پیسې لګیا نهجیات به کېږي نو اوس چې پیسې لګ د پیس به سینه لګېواې مری چاله دی ورکې نه تا یو تنظیم دي تا به د تنظیم یو مشرري او پیسې به تنظیم لور ورکې کېږي دغه په تنظیم کې په پیښه ورکه شنو هغه په سم سم ځو لګي ځکه سامر هغه ته وکاسان معلوم دی هغه ته به یې معلوم وي چې په دې ځای دو لګي دا به او بیا تنظیم کیږي نو څلورم چیزه د تنظیم د کامیابی دوه لپاره آداب دي سحي؟ آداب آداب آداب نبی علیه السلام <سؤال> فرمائی لسا ملنا من لم يرخم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا نبی علیه السلام فرمائی زمان ممتی نده ورز قیامت ده شفاعت لكم چه سوق دمشر عزت نکی دمشر عدب نکی دخبل امیر دخبل اصطاس قدر نکی او آغا اصطاس چه داغه پر رکی رحم نیه و پشاگردان وانی شفقت نکی تاره دا بیا پهارا مو که پلار به بچو باې رحم هم نو ب چې به پلاره دف کويته مور پلاره دف به کوي دا رنګې مشررانتونونه خوند دی غوی رحم په نو کشرران به د مشرانو ادب کوي نو په دی طرریقا که تنظیم وي نو هم پایدار وي که پهې طریکانې د کور اافادې نوخوادارې اوس چې په یو کور کوې د کور مشر ظالم شي او هغه نفې شوروکې بس ماړې داړې کوي لکه رات خپل پلان ورولې نشې هغه چې په چا ورګا تا سرمایې سره هغه خراب کړي په څنګه راه بعد کې کشران ودا غيسته کوي نو ما کایته نه یا پلان ویاس ده او بچي ول ادب نه کوي بچي ول نه ښه په نه کوي نو دي کوی کې مې شي نشي راته کشر با ته مشره ادب کوي او مشره په کشر باندې رحم کوي د چې مشر فقاشر باندې را هم کوي نو دې سره ده کور تنظیمم په چاليږي د دې سره ورو ده دین تنظیمم په چاليږي سره متولې مې لټکې نو عذاب دې ضروری نو په سره دې مخه را کې توحید او اسمت قر اسلامت دا سره تنظیم کېږي او د دې پزمن زممن کې بیا صداقت کتاب او ایمان بلاخره شکر کوي او د اصول ممذونه جناز او انفاق تا تفصیلن کارا ذکر کوي شراحطا او جا دی پزیمان زیمن کی تنظیم او آزاب هم ذکر کوي تقسیم دی صورتا با اعتبار دا مضمون سر صورت پسلوری شو بانی تقسیم دی اول ایشا اچینوے پوری پدی کی بیان دی دیش بات تطوید دویم ایشا آیت اکسو دو میسایت آیت ستنوینا تر آیت مرکسیت تر پوری او پا دی کی اثبات تر رسالت کئی او پا رسالت تکم نه اترازون شوی نه شواد پی شوی تاکی جوابونا کئی در میسایت سو ستر نه آیت سو چون پوری دا او پا دی کی بیان دی جہاد دو مجایت نفت اسلا د ملک اسلا او د کور اسلا لفارات اللس قوائیم ذکر کئی در میسایت سو چون تر اخیر پوری پدې کې بیان دي د الانفاق په سبيل الله د الله په لار کې مال لګول او ترې پدې ورکې انفاق او د سوت مزمت په کې ذکر کای او فضایل د سورته بقرهي فضایل د سورته بقرهي دې په واره کې د ورایتې یو حدیث دی امام مسلم دا ابو هريره د نهو پرې وایې نو بیا السلام فرما لا تچلوغیوته کوم مقابله په تاسو د خپلو کورون نه مخبرې تاسو د خپلو کورون نه مخبرې وي ځکه چې په کوم کور کې صورتېفاتحهوي ل کېږي نو دغ کور نه شیطان تختېشیطان بیا هغې مقابله نه شي کوې نو مسه ددي دوه معې کوي لا ت چلو بویو ت کوم مقابله یو دا چې کور صرف داران ټکانه م جوړه وه چې ته شکوغونه پکې کې لکه مړ ودي که نه شپور اوتهم شپ ورکوغونه کوه په کور ک لکه باې سړي اوغلی تور منځه په چمات کې کوي تا لم چمات تهځې نو دسهار منظم په چمات کې نو د غم په چمات کې وکې نو ټول ور په چمات کې نه فر د په چمات کې وکه د ب س ل کور ته را شاې نوواافلو ل شنه کو له کورته ناشه وله بچو سره تی نهه، که بچو سره کی نه، یو زی چیوست. لکه د دې چیو ته په سیمه باندې زمونه بچي سینګسکی. زمونه بشیرون کوي سینګ د خوري. دا د بچو تربیته کولې، که ته چې ماته پوره کوړون دیدل نه دي. نو نړی له سلام فرمای چې د کورون نه مخبري مټ وړوي چې بسته شپونه پکې کوي. او نوور پهې تاسو موزونه نه کوئ او دو به وجهه چې دا اصل کې مون طرفته ترغب دی چې په کور کې دمونځونه انتمام کوي دکه چې مړی خومونځونه نه کوي که نه مړي موزونه نه کوي او ری کر کوي چې امبی او هیاکو غور هم ون بیا پهپلو کونو کې ژوندي دي او مونس کوي دزارای تیکنو دی دا کمزوره دي دمو څنګه په حدیث کې راځي چې نبی علی سلام ویره ستلون او موسی علی سلامي ولیدو چې قبر کې منځ کولو نو د دې حدیث غن جوابو ندي یو جو دا چې موسی علی سلام په قبر کې منځ کولو نو دابا دا راشي د دا نبی علی سلام سره ملاقات کوي وغه سوت وي له دې پرځای چې موسی علی سلام لاندې په قبر کې وو دابا دا راشي په اسمان کې د نبی علی سلام سره ملاقات کوي او هغه سوت کو او په مخبره شی ابن احمان کرا دا حدیث ذکر کوي ابن حبان نو هغه وایي چې صلی الله علیه واما نه دوا دا چې مصال سلام دعا کوله نو نبی علیه السلام ته دعا خالی مصال سلام نه وکړي نبی علیه السلام ته هو دعا بیا ډیر ومې کرام کړی دا زم رمايت په فضیلت سوره تې بقری باندې ابو امامه البهلی رجلانو فرمای چې قران القران فانه شفیعا لاسهابه یوم القیامه قران غلی زکه چې نه قران کریم بشفاعت کوي تخل ملګری دफार په ورځ په قیامت لکه موږ سورته فاتحه کوم غري تذکر کوي او په مالک يوم الدین باندې بشفاعت په وایې تاسو خیال ولته کله انسان شفاعت پکې نه یو په قران دی چې نه د دنیا کې د قران سر تعلقو قران یې ځکنه او په قران ځان پېکړه او په قران عمل کوي نو انسان د خو بیا مشیګنه نو بیا و دا قران د انسان د پاره شفاعت کوي الله دو دنیا کې نه ما سره ډیر هیڅ تړاو نه لري دا د مافتا د دې ته هم نه نووږي چې حو د داخل کړي نو نبی علی سلام فرمایي چې ټول قران نشي ویلې فلحال دا قران مله شړې ځان پوي پوي نو له دې مو څه لیکل نو اي دا د دوه سورتون دا د زهراوين هوایا کنه زهراوين کوم سورتون دي ې بقره او صورتې علیران نو بیا چې صورت علیران هم نه شيلاغه دی نه ذکری د سرورې بقرخ وایه سور بقره وایه ځکه چې د صورتې بقرې تاشیطان هم نه شي سینګې دیشیطان هم دې مقابله ش کولی اکثر په چابانې صحرجده شووي نود چې د صورتې بقرري دا طلاوت دي په چابانې چې دې ررجدو نو غایبه پڅوږي او پڅروشي او د دې سره د شیطانانو ته ډیر څه تکلیف رسی سورته بقره شي بندوي او دا تکلیف د انسان لدې لپاره ور کوي چې بندو د سورته بقره دا وظیفه پریګیږي دا تلاوه چې پریګیږي چې موږ چې ده ومسومدا شه غافلې او موږ بيواني چې جوږي ګولو به پکاو د سورته بقره واه روزانه په خپل کور کې روزانه سوره البقره په خپل کور کې وایا په ویله نشي کنه ټول نه شي ویل نو ورسي یوسفاره وایا په مځیاره په سبا وایا بل روزانه نیم وایا ځکه وایا کني پدی ریکارڈینګ کې چلا و اړ ریکارڈینګ ني دې شرم شي تا نن خو دې كلام خو دې نو دی سوره البقره ته الله نه ولې ز ډیر زیات فوائد ورکړي دي چدې ته غوړې چې او جادوګر وې ته څنګه دي نشي اگر کده ټولي دنیا دا جادوګر راځه مشي خدای غوړې د سورته بقري هغه مقابله نشي کوله ترجمه الف لام میم د دې نه د دې سورته بقري د اولی سېډم به باب شروع شو دشي دوم باب بابا اولنی بابو د دې دومي ایت تر اېک نمبر 20 پورې ده زکه په دې اولایسه کړي بابو ندي اول باب اې 20 پورې دریم باب اې 21 نا 39 پورې او دریم باب اې 40 نا تر اې 92 پورې یا سو پورې پدې اول باب کې پاول کی ترغیب ورته قران ته دا اوسو دي اولنی باب خلاصو ویمخه خیال لم دې خبرې ده دا وبدي طریقې یا دا وایي او بیا به موږ له ساده قران کې تیریوای او دلته نو سوالم کوی ځان د پاره ماجه پارم چله ای تاسو هم یاد کیلې ما هم یاد کی پاول کې ایز دو کې ترغیب ورته قران ته چې ساتیده عمل داحص بغیر د قران نه نه بیا ای دونه تر پنځه پوري پدې لري وه چې نو کې د مؤمنانو پرنجې صفات یو ایمان بیل درم اقامت صلاة، درم مال لگوان، او سالورم ایمان بالاخرت او پنزم و پاخر ایمان سلورم ایمان پا کتب سماویان والذین یؤمنون بیمان زلیل ایک سرا او پنزم و بالاخرت هم یوکنون چپا کامت مانی با یکینام بی بیاده دی حکم دی دنیا سی کوي کئی اولائی که آلا هدن من ربهم سرا چکا دنیا کی پا هدایت تنوم چې د دی چیزا تنز سفات نور صفات مشته تور قران کې د دې په څیر ذکر کېږي او بیا حکم راغره چې کایو لایک هم مفلحون سره بیا ایت 5 اورتي کې د ایت کې اورث د دې دوه کې د مغزوبون لایهن هغه صفات چې د ځیان الیان دی مانیونه سواء ليهم برابر خبره د است کو تو بیان کېو کنه کې خدا جو بیان دي د زړه وجینه نه مانی نو د دې حکم د دنیا ذکر کوي چې الله د دنیا کې د فهم هغه عزبانې خلت پوهږي پهپګورې په غګو اوي نود نهه کوويلي نه اوي او نه په حق پوهږي بیا او همم داخلت چې ک کوي د دي له هم عذااب به نظیم سره چې دد د نمبر سو لا پورې درېمهډلاته منافان چې کر کو سراته کې چېي ژاللي نو دغویلس د اول چې ف ک کوي پخله به وایي موه یو الله <سؤال> س راوامنو او نور به بیا الله سره شکانان جوورئ دریم سفت یخوا ونو الله سره چې دا دوکار دي توکې کوي دریم سفت دکرک نوکې وما شرون دمېشهور شورم پهېنی شو سلووررم ص پته پریکلو به هم مرضون سره چې دد پهلوو کې مراز دی دا منافیکان مرضان دي دا مرضان چې د دی د توحید او د سنت په دیصففاه مسلل ک نه شي ټنګې بیا راځه دې په اخر کې دا چې کو نو به مرزن څوک رايي دې په اخر کې به ماکان یې ځبون سره په جمله په ذکر چې ته منافق کول <سؤال> او فعل ځوانته دروږي چې خبر ده کله په مخامخ بدل دروږي اے ناخاله کوي وای دا دروغه خلک په مړو وای کنه زموږه حافظ دونګل کسری په ماکانو په تېر وای تا ځې وکړه اله کومه سره کړي ودا منافق کول او فعل ځوانته دروغه طاتوبم درو وای دبل سره ول درو کوي د دې کار د درو کوي ائش په کوم څه فاته باید ګیاراکي وای ناکه لکه لا تفسدو سرا چې د فساديان او د او بدیس لا کوي او دا د بد صفه یو سره کوي فساد او د او بدیس لا کوي و ان شفا ذکر کوي پای ته راځي خپل خپل ځای به تاسو ور کوم خاص او ان شاء الله چې د دې نه کې و کې چې زو په تخظیم دی صفات کوم موږ نن څرګندښت خوږتي یو زوري توبتي دغه سقط یو یو دا صفاتو د کوم منافقانی به دې شرم ولې لګا ن نو بیا وای نه یې اچن او ام سيطات صحابه کرام ته به وکوپ وین صحابه به ووقفو شرونه جوړ کړی داجان ګوري جوړ کړی اته صفات منافقات کول هیڅ دا کې وای نه کله چې سره کی کاپې سره یو ځشي وای تاسې څه کوي دوی مشرکان دې باندې نه لې چي لاسي به بالکل څه خبره وکړه انا او بالکل کی تاسو رملو شي وای دغه دې شان کتاب دینو تا خدی شان کتاب دې وای تاسې ما یې غیم وای دي کنه نو وایم په دې جوړ باندې تاسو دا شی وای کنه دا د مناسبت ته کله خپل <سؤال> ساتنګي <سؤال> دې چې ما دون عمر د شراتیر کو نو ما دې سوپو <laughs> نو نو او چې مڼا سکی نوې ته په اسکی کې ثواب مليږي نو په سکی او را راځه څوک غاريږي او نن راځه څوک غوسه شي شو دی خوښ نو منافق د دوسرم خوشاله دي دو د دشمن سرم خوشاله او له هم ژه پته آی 14 کې چې انما نهنو مستهزئون ایمان ولو کور خندا کو انداو پور کایو کړه دا خوږ دا دي ته خدای شي ته خواږه او لکه صفات دي تو یعنی ميامهول <سؤال> په حیرانو پریشان دي منافق ټول عمر پریشاني کي الله يالذي طرف ته بخير ويدي سره يوزشم او کاغه طرف ته بخير دي غا طرف ته يوزيش ته دغه ته اطمینان او خوشالینه راځي د دې په کوم دنیا کې تر کوي په ائټ نمبر 16 کې اولاي کذي نشترو زلاله بهدا چې منافقه ستديو زیادت ته پری حکومت راهي دیواغه ستاباشوي دا دې څنګه تشارته او د دوی حکم داخره ذکر کوي په آیت نمبر 10 کې ولهم اذاب اليم سره بیا دا آیت د دې اې ستراتی اول مثال ذکر کوي د اور سره د مکید مشرکانو او بیا درې مثال ذکر کوي آیت 19 کې د منافکانو د واران سره دګړز ګوښارا بیا په آیت نمبر 20 کې تنبيه ورکړی منافق ته جسم شګوري منافقه چلول چل وا تا وخرواندي چې څو ته د هدایت تلګارد یا وی له زیاد هدایت اسیلای خلق په قران څخه کې په قران به پوهی شي درسونه सुने وشی په غم کې به درسونه सुने په خادو کې به درسونه सुने او هر څه کې به د قران ناری ویه منافقه سلامت او سترګې بیا بریښو به مو تلشي په سمې چې دا هر څه سبا مرغۍ کیږي دا سین ده او بیاپ و اذا ولو ان شاء الله لذهب بسمه سر تخفيف ورقي تخفيف ورقي او تندي ورقي چې منافق سمشه غوي نو په دې 20 باندې 2000 اول باب دا ختم شي نو مختصرا ان چې په اول باب کې د دریو فرقو بیان دي دا صفات کوم د دنیا او اخرت او بیا ایت 17 کې د مشرکانو مثال ذکر کای د اور سره ایت 17 کې ایت 19 کې د منافقانو مثال ذکر کای د اور سره او په ایت 20 کې بیا تندید او تخويف ورکهي منافق تا چې سم شبره الله بدل داستر دا ګړنګ دي كي. او بیا په دې معنی دا باب ته ختم شي پوه شوې بنده اسانه او دا ګرانه اسانه ده تاسو خو اله لاسو زلم کوتي بنده کوشش کړي د دا په یادو یاد زمونږ د استستااج محتررم چې کوم شاګدانې نواز خو ن نو هغ دا به قرن نه ده دا ټوله د د هی فشان یاده کوي بللو زما د یا سر خبري کولی می دا خلاصه سینګه و یادو وای ب بللو وایي دا زه وای استستاجی سینګه وای نو وایي داس داېزوتوم لکه نه چې کوي بیا چې زه دا ر چې سر زاما بنددي وایي دا زه په باندې و زما الله ماجل قران بندي رجسٹر بندي وایز لګیایم okay. نو مې ته تاسو هم کولی شئ هر کله چې خو اوسه سورته ډیر شونه وای اوس پکې خطا کیږي نو دا هغه ته الحمدلله زه غته ورشي د قرآن سورته ابراهيم درس روان دي نو هغه قرآن خو ادی کوي پړم بزلی دی هغه به کوم ترجمه مې ترجمه مې مخینه دي کړی او هغه یې یادو ده شان ورزی نو کومه کوشش وکړنه زموږه mesti دا غي جماعت یم ځمږه نه دی که نه مونږ د هغ نه په سه کم و دا غیرت ځانې کول په کار دی چې زما له د دین کار کول چې ول نه کول زه چې دا کوم خوب کوم دا به کم کوم زه دا موبایل غور ما یوتیوب چې من داته چې وررکم نیمه به وررکم خیر دی چې سببرېې ل ټېلي که نه نو خیر دی ز به داسورځان برو او زهه بهېقرران لله ټمل کوم تاسوګوره چې تهته څنه یاد تاسو یو دی خلاصې ته داسې یو شلمل ته ورته نه زه شلمل او را کورې چې دو به کساني د هغې خوړې خوشک بتوي راذا وای دو ته به مله تېر اولی په فوررانې سو نو بیا ساده کورآ را ولی خ د دا ته تاې ساده فرن ک یاد تیر وای تا سوو کورهې د دا ای کو ددي دا خوندونه دی او انشاءلله چې بیا بل ختم کوو بیا همله پنیدو تررسې الله ته دی راسانانه ده لا دی د مساان کې خپل کې الف میم الله کوئی دی پمانادی حروف الف لام میم الله کوئی <گی بمانا> دی <حروفوں> <الف لام ميم> <اللا> پمانادی <گی> <حروفوں> حروف حروف مقطعات بتویل <دی> شی حروف متشابهات حروف مقطعات دذکوی لشی ذل ذل ویل کیجی الف لام اور میم لگا دې چې راځي نبی علی السلام فرمایي چې لا تقول الف لام میم <حرفون> دا چې لام او میم چې یو حرف ته بس ونی کی نا بل الف حرف و لام حرف و میم حرف الف ځان له حرف لام ځان له حرف ته او میم ځان له حرف ته نو د کریم د یو یو حرف چې بنځبه تورې تلاوت وی نو په دې باندې لسلسنی کوي نه لوي لسلسنی کوي صرف په تلاوت باندې او نو چې بیا بند پڅوس او په فکر سره قران وای او تدبر سره دا غي د نیکو خورو حساب نشته دا غي خو بهلو کشمیر نشته به کشمیر نه کوي ول نه ورکي د دوی په متشابهات ملي شي یا هغه الفا چې باندې شته با کې ته چیندې وسما نوي نو یوه دوی وای موږ په 30 دین کې څنګه داخل شو چې دا غي عمر 71 سال دی ځکه حروف ابجد دا یو اعلم دی روفو نه چغ د سوه مااخلي نو په هورو ابجدت کې علیف چې دی دا د ایکس سپار راځو دپار یو دپار لا چې دی دا د فی سپاره را ي او میم چې دی دا د چال سپار را نو یو دا چې هوروف ابج سره حساب کوو نو هغې چې داس چې چې اسلام دی نو دا به ایکت تر سالبات ختمېږي امگداس دن کی نداخلی گو چاگا اکتر سال بعد ختمی جی نو دا دن اکتر سال بعد ختمی دو دا نور خوری بلکې بلکہ پاکسر دنیا مان غالب شکرانی کریم دا اسلام دینه دغه د دې نامخدد مولا کې يهودو ته تي وارسو بلکې د نبي علي سلام د وفات نه دیر ډیر شاله باد د خلاصه راشدين چې څنګه ژوند او پایمنه چې په اسلام کوم کوم ځای ته ورسېدو خو الف لام میم د دې په معنا ونی الله په ویلې کې اوس یې تراش راسي چې قران خود رښت او د اسلام کتاب دی د هي کتاب دی د ځانې عروف چ په باندې ټول پولیس جن نن د هدایت څنګه اخلي پولیس به تر ازماني میچه وعده ده چې همدا غلوه چې انسان خپل خپل کم علم اعتراف چې په دې ژنه پولیسو علم ځای په ټول لا تاسابج سوره بنی اسرائیل کې الله رب께서 وما اوتیتم من العلم الا قليله تاسو الم نده ذکر کې شوی لیکن لکشن فرمایله ونیلم سب انساني سب علم علمونه خطور د الله سره دی, دی علمونه کثانی خطور د الله سره دا رنګه د ټول سائ کې لارو ولې سره فرمای او لا یهی کونه بشئ من کو علم اله بما شاء تاسو د کائنات ته هتا نشي کولی تاسو د دې علم نشي راتله هو چلنا دلکم له ونیلم در کې پسا کړی زمون ګوسا زانو ساس استاز شیخ القران رحمت الله علی الله دی قبر دنوارات ونډکی استاد محترم فرمای او شیخ القران رحمت الله علی خپل استاد مولانا حسین علی رحمت الله علی نه ځل ته پوښت وکئ وی دی اسلامي مانشت او بعد شي حضرت خان پوښتنه کوي ته پوښتئ او دا باج خو بس کتابت قران باندې سرواره شي دلته کولو دونه سوچو ته دبر پچیونه کی ته خبره راځي شې ویلې ته دا نشوي اول ځای دی بل شان شوي ته د مې څې تپدیخ شوه نو او خيار چې په خبره سوچ کوي په بل برس باندې سوچ کوي چې په یا نشي کمزګي د پاتې شې نو دا تپوس کوي او یا ساتي چې په دین کې کم انسان شرم کوي دا جاهل پاتې کیږي ځان دې دې خبره ده د دین شرم کون کې چې په یو مسلې وته سروت دی وای نه دا جاهل پاتې شي نسابو بیا په مثل ښرمټلی ځان پوهه ککنه ځان پوهه کته پوسه ته پوسه کی زه هرځه نشه ښه رحمت الله علیه خپل اس ناس مولانا حسین علی رحمت الله لین پوسه کواله دی قبر دنوارات نډکی وای ز دې اسلامیم سمانه شته نو وه او شته و ته کوم کې ته نه فکرې نر شاګر څونه خبره کوي کنه تا غوږ لې ته نه دکړي نو هغه ته وی وایي د داسې معانه ده و داسې په خوند شو ویللي په خلای نه شوویل دا نه خبره الله چې پهخلا نه شوویللي والله اوین لره متالې وي اوس شخ پووي که نه وي د ګورې باارتې ته شوي وي خواګده وځي ویدا په خپل نه بیانېږي کنه وای د دې تعلق کوم موضوعاتو سره دی دایې قیصره دی د دې د اغاز خوګوالي په ټکو چې وي د دې د خوګوالي په ټکو چې بيڅلګه وي نو مولانا حسین علي رحمت الله عليه او تفړمای وای د قسدان اسلام مينځ وای د حروف مقدسات چې د دینه ما نه مال پړ راځي خو په خله نشوم دې امغه خو ډیر یو مو مستهید انسان ورغه په قران کبیر زیات څو فکر کوله هغه په دوايتي نه خل مړش کې لګول هغه ومنسوخه یتون هغه به د فل راوستل له لس نه وبښول د بیر له خدمت د قران کریم کړه د الله دې تقبل کړي نو دا الف لام میم ځکه چې بازه علما او تفنن کړي اگر چې دا حروف خپل معنی ندي او داخلكو په ذهن کې د تینوولو د پاره څوشش کړي نو سقبا پ ک نه شته که بندې وایي لکه هغ وي علیف نه الله لکه د لف الله ډم او بیا د لام نه لتیفون او میم نه مچون یعنی دا قآانی کیم هغه الله چې لتیف او مجید زیات دی الله لتیفو مجید داغه را لیکې او یا دا نه بیم تفونې چې کوي دی نو بعضې چې دی کې د ققرآن ته اشاره ده الف نه الله او لام ن جبريل د جبريل سره هر څه را کاټه دي او مم ن محمد اذا الله د طرف نه د جبريل علي سلام په واسطه باندې په نبي كريم صلى الله عليه وسلم باندې نازل شوی دي په دې سمې تفنن چې هغه په کلام کې حسین پیدا کوي نور د دې په معنا نه ده د دې خپل معنا م څه غل لا سماله م الف لام میم الله په دې په مانا دي حروفو اللہ پوریږي په معنا دي حروفو زالک دا کامل کتاب دی زالک الكتاب دا قران کریم کامل کتاب دی ال کتاب کې الف لم دا, دا کمال دی دا, دا کمال دی ځکه چې دا, دا, دا قران کریم دا په هر باب کې کامل کتاب دی کله توحید بیان وی نو قران کامل کتاب دی که د معشرې د ااصللا بایانان مقرن کامل کتاب دی که د دن خبره وويقرآ کامل کتاب دی که د دنیا خبره وويقرآن کامل کتاب دی که د اخلاقاتتو خبره وي د اخلاکات تو فصو وانېقرآ کامل ده دی د معشیت فصولانېقرن کامل کتاب دی دزه کل لاره بلز فرمان چې ال کتاب دا کامل کتاب دی فصو د ایمان ظالکه ظالکه اسم اشاره ده او دا اکثر د بعید د بارادینیا شته لري پروتي کنه دا فار خلک اشاره کوي ځالیک او ځاګه نو دلته کې ځالیک سر اشاره وکړي دا قران خصوصه لاس کړي دې نو کې اشاره ده قران اسمته چې دا قران کریم هغه لوې محفوظ کی پروت وایي په خبره وایي محفوظ خل له وکړي نو مطلب دا چې هغه کتاب چې دا نبی السلام ده نه نوي جوړ کړي بلکه دا غلغ محسوس نه غلې دی او زالیکا کې واځ خلک حالت معنا کوي و هدا او زالیکا سره هغه شي اشاره کیږي چې هغه پس پرګو باندې ختاري نو بیا یو حدیث یې پر کوي دا ته حدیث دی سیدی سره چې انسان کله مړ شي او د نفرستې جواب سوال جواب کوي نو ول دی ته پوښتنه چې ما من ربو قرب دی سو من نبی ما دینوک دین او دین د څه شهید سوال او دریم چې من نبی پیغمبر دي او ته او مولا دات چې ما تقولو په حق حاضر رجل. سبے. نوائی دا رجل ته دې شریف واره کسوي نو دا هازه لا چې راغله دې ما تقولو په حق دا رجل سره نو حازان هاذا اشاره کوي چې غشستا چې غپستر ګوان اخکاری نوې معلومه دا چې نبی عليه السلام حاضر مازره او په هر قبر دي سوال جواب کیږي نو اي هغه مړي ته نبی عليه السلام راضي وي په دې خبره نو اي نبی عليه السلام هر یو قبر راضي نو چې فرشته تاسو ته پوښتنه کوي چې د سری بارک استو نه بي عليه السلام مو ته راځي نو چې مؤمن ویني چې او دا زموږ پیغمبر شکل دی شکلي چې ویني او وي چې مومننی نو هغه وي چې ویني په څن نو سي خبره ده زیویتی شکل د نړیوی سلام خلک ویني دا سمره خلک جنابی علی سلام د وفات نه بار ته دنیا نه تللی ما غي د نړیوی سلام مخلی تلې ها بيچني په شکل بيچني په شکل خبره ته استاد نبی علی سلام بیتلی ولی نو اسمو وسکه مسلمانان ني وسو څنګه دلنه يومي شته د ایمان اوس بهل کیږي نه نه حاض سره اشاره کېږي حزه او ذلكالکه سره شته چې د مقااطب او د متقلیم ترمن زمالم دي لکه لا پهې پوه دی چې زما نه تپوس کېږي ته پیغمبر غمبر په باره کې او فرشتان پوه دی چې حه سره مرات سوې پغمبر دی او بې باندې دلیل چې مفت دابدل کو سر راغلی دی او نبی بیا اسلام نه تپوس کوي مورنا به مر فصل مونږ ته یووا خبره و کهه چې پې پوه شو لا لاناې ته لااف اشرور هوم دته مونږ دا له هرر ټ شو رالی ځکه مونږ دا د پاشر هورمم کې رالی شي چې بې سلوور می فی مار نه کېي دکه دخوا خو پا به ل مار کېدو که نه کافیلی بهلوټ کې دی د پاشر هوورم ک ته س نووا مونږ تاله د اش عشرور زكا اذا ان بيننا وبين هذا الحي من كفار مضر زمن او ساتر من ذا ذا قبلنا ذا كفار دمزر كفار دمزر نص فان بيننا وبين هذا الحي عدا شارك الكفار دمزر دم كفار دمزر شرطه هودي اللي يوسون من الذي يراتو وجن النبي عليه السلام امضي بوياو النبي عليه السلام امضي ما ني بوياو چې با دی ماته دا کو فار د موجرر یاد او او په تبدل قسم پهدي بانندې پوه یو نوهذا سره ته اشاره نو بعضې خلک و دی نه شف چوکې وایي نوبي سلام و هرر کابرته نو دا خو د ورځې په زورګونو په لکوونو خلک جي نوبي ل سلام به کوم کم, کم بنیدم تهې نظال کلل کتاب دا کامل کتاب دی په اصول د ایمان کې لا رئی بفی شک نشتا دے پدی کی شک پکی نشتا دے زکا چی دادا رب العالمین در طرف ندی شک پکی زکا نشتا دا لا در طرف ندی لا رئی بفی پدی کی شک نشتا پدی کی شک نشتا دا خبر زکا اوکا ی د به نهدي اسلام دا خورآ دسان نه چړ کې دي نو دو کې خو اوغله بت نهې زیکر کی چې ش پهې وللی نه شته چې دا الله طرف نه راغلی دسلام چې ده دو نمبر کلار رابلې زه فرما ع اسلامین تنځیل و کتابوي لارې به فینې میرببل رب العالمین پهې ځکه نه شته دی چا غرب د علمین نو رالیلی دی او که ته پهې ش شته خبرې ته س بار نه پوې ته په خبره ا په پښتو نوای چې زړ پا نو دا اور به سه باقي چې اور په اور باندې کی خو دې شو دا غي د او دا غي د کارکې دوه او زل اونشي نو کو بیا سکوې چې دا دې لټ دا نو مې وتاه مانی ها ها په دې تجربه مو شاید شي و د کنه نو سټ کو په اورنج سوف شک کین چې دا دې جگړو کتاب دې او وای تاسې د کوران دې او وای داسنه تر چمیلی او یو خدای پاته جنګونه پرې نه خوځه ګړې پرې نه خو یخدای داسنه کتاب کې مودا خپل <سؤال> کوله دا تیرازه باندې کوي چې هغه څنګه په خپلې پروتي څنګه ګوره سپ مڼه دا وګاړه روکي ته ترسکونه ده تر کاری ترسکونه اوبوم الله علیه وسلم یو خبر کړی ده هلته کوئی هوجی وودی دا څنګه باندې تروه نو هغه دا هرشي په ځای کې پوي او چې له دا مند د تبن شینه واه بیا د یو شس په ساي کنه پويږي پای ولا ورکا ویږي تری خوانډي پای پای ترافل پای خو تاسو کولای شئ پای <laughs> وی نو کوه کوم سکینو خلکو لا خپل ورکای پاوډي کی چې ميكي به لا غني مصاله جوړای یو وخت نه دی چې نیه خرابې دوه مصالحې پکې نو په خو دي چې کچيني نه چولې د غسپل یو هوګوالې او چې دا چا څه وای غويده تریخه کې مې د خرابې وای او نه شي روان تریخه لګي نو یو انسان که په کآ اعت را نو دا با کې خپل دنفردي کوې نور پرران د اعترا کتاب نه دی او یاد دو او ماه لاری به لا به دا لا به په لا ترتاب بود دی د نه مانا پهې پرته ده ده انشا چې په دی کې لا ترتابو وفی شک مو کو دی کې چې دادلل لا طرف نه دی پرې کې شک شته دی نو سورت بقرائی 23 که رادی چه مشرکانو شک کرده او تو ما مختی چوابو که او چی دا گند دای خپلو قرآن دا شک کتاب لگه بس دیخون ما تطلك لو تقدر ده اللي ده كل ده على التليف شاركه كنتش مشي وسط دي بصراحه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله فوقيه فمن هذه ذالک الکتاب او دا کامل کتاب دی پوسولو د ایمان کې ذالک دا قران کریم الکتاب او کامل کتاب دی پوسولو د ایمان کې لارې وتی شت نشته د پدی کې یا شکم کوید د دې بحقانیت کې چې د الله طرف نه ده بس Yeah, <laughs> yeah.